І от сталося. Смерть одного стала подихом життя для багатьох. Люди, як скресла крига, зрушилися з вічної мерзлоти, відтавали й серця. На бляклих, ще підморожених овидах замайоріла воля. Дощечки набули більшої вартості, як хліб, з них робили дерев'яні скрині в дорогу. Лагерні писарі здували пил років, стек, діло, висліпували лілові чорнильні мережива і перекреслювали їх черленими грифлями, хрестили волю нашу. Мені з кучерявою арештанською метрикою надія слабо всміхалася, таких, як я, звільняли неохоче на когось ще мусив спиратися той сатанинський тюремний Вавилон, і хто зна, скільки б я ще гнив по задвірках зон, якби не геолог гадочніку. Якось так повелося, що на життєвих вибоїнах, як стовпи верстові, зустрічалися мені славні люди, і я ліпився до них, і вони до мене ліпилися. Так і долалося путь». Скадочніковим ми перетнулися в етапі на вишеру. Студебекер здох серед безмірних снігів, і ми, шестеро невільників і конвой, тижнювали просто неба. Я навчив їх, як укласти з ялинника колибу, розпалити на снігу колодник, затим вигорілий розгребти в боки і лягати всередину, аби не задубіти до ранку. Навчав солдатиків полювати, та в них руки до того не стояли. Може, в чоловіка ще поцілили б, та звір хитріший? Тоді Кадлечников вирвав у котрогось із рук папешку і подав мені. І я вполював лося. Потріскували перші зазимки. Лосі забралися в гущавину, де сніг ще не накрив корм. Лось – обережний і суворий звір. Його треба бити на повал, бо поранений, він стає на задні ноги і передніми збиває нападника, і жорстоко топче. Все це я знав від старовірів, до яких прибився, коли блукав у бігах. Я запік м'ясо так, як робили вони. У ямі по коліна розпалив великий вогонь, вибрав жар, склав загорнуту в мох лосятину, згори прикрив пласким каменем, а на нього нагріб жару і підкинув дрівець. — Ти чисто схожий на слідопита, — сказав Кадочніков, коли ми ситно наїлися і не пилися чаю з жолудя. — Я не знав, хто такий слідопит, і він охоче переповідав мені книгу якогось американського писателя — а я натомість розповів йому про чорний ліс. Часу було доста. Тиждень подарованої свободи. Я не знаю, за що сидів Кадочніков. Там незвично було звідати, якщо чоловік сам не розказує. Волосі на його голові золотаво переливалося. Тавро амонітового заводу. І от зараз він сидів за столом з особістом бородатий, рум'яний, у рипучій шкірянці, із суворою теплотою позирав на мене. «Він?» – запитав особист. «Він?» – потвердив Кадлечников і ляснув долоною по руді й теці мого колимського життєпису. «Мене спровадили в сіни, але я чув, як вони гиркалися». «Як я його оформлю?» – кипів начальник, «коли він ніяких документів не має». Крім сторіночки, показань і п'яти-шести вироків, Уже в ув'язненні. Їх вистачило б на цілий барак. Мені чхати на його документи, Протяжно гудів Кадочников. Мені не папірець потрібен, а він. Такі люди – скарб для цього діла. Чи вам недостатньо моїх повноважень? Не в річ. До вашого мандата немає зауважень. Але ви і мене зрозумієте. Другого дня мене викликали в адміністрацію з речами. Які там речі? Дротяна дримба, книжка, алюмінієве горня, кістяний ніж, нехолодна зброя, іконка від Захаріуса. Усе своє я носив за пазухою. Кадочников кинув мені під ноги пак з амуніцією і поклав на плечі лопаті ручища. Перед, слідопите!» Він виявився знаним геологом і тепер мав від уряду важливе завдання – розшукати сліди бельгійських експедицій початку ХХ століття, за чиїми розвідками іноземні конфесії збиралися відкривати тут добувні промисли. Та завадила революція. Так ми, дев'ятеро відчайдухів на чолі з Хадочниковим, пустилися колимськими нетрями, щоб скласти карту цінних копалин. Тривалися і переходи два літа від снігу до снігу, і звершили їх лише п'ятеро. Двох прирізали збіглі вурки, одного прибив ведмідь, а четвертий, бідолаха, зірвався з урвища. Якби я мав дар того американського письмовця, я б описав наші мандри докладно, «Веселенька і не дуже вийшла б книжечка, а так – много говорити!» Кадочникову дали орден і кафедру в столиці. Мені ж він виклопотав вольну і тягнув із собою в Москву. Та куди? Я й далі не мав паспорта, лише справку про звільнення. Тож мусив і далі держатися місць, де не стоять над душею начальники – де закон править тайга. То лише новакам вона здається мертвою, мовчазною і похмурою. Поправді ж тайга – повна життя і чар, які запановують над тобою. Коли починаєш пізнавати її первісні, безкраї пустелі, вона скоряє тебе, приймає таким, яким ти є, розчиняє в своєму зеленому вирі, і ти вже її навіки».